Розілявся широким ясним океаном. Черниш пригадав інші висоти, першу, румунську, де застався Гай, і другу, трансильванську, високому, грандіозний обеліск. Як би він хотів, щоб усі були тут, кого він позалишав на шляху? Не хотів би він ні чинів, ні орденів, ні слави, аби тільки встали ті далекі й прекрасні, які назавжди засталися на шляхах великого походу. Хіба ж не їм належить усе, що зараз оце збувається? Хіба це не їм лягають вдалені білястими келемами чеські асфальти? Хай йшли б вони поруч, хай були б вони тут. Скликав усіх, а ніхто не приходив. Скільки це минуло від тоді? О, як то було далеко, як то було давно. На висоті, просто між окопами, зупинився Віліс командира дивізії. Стоячи в машині, генерал щось енергійно говорив командирам полків, які слухали його, виструнчившись в сідлах. Самій був між ними найменший, зате коня мав під собою найбільшого. Генерал, видно, був чимось не зовсім задоволений. Йому, мов би, не торкалася та загальна радість, той піднесений, майже хмільний настрій, що панував зараз у військах. Він, комдив, ніби й не помічав того, що противника було щойно зірвано з його позицій, що танки, обігнавши піхоту, вже рейдують за десятки кілометрів попереду, що зрештою перемога близько. В такий час і генерали величило повеселитися з усіма, пожартувати так, як він умів, не зважаючи на ранги, з демократичним перцем. Але зараз ще видно було не час. Генерал стояв у машині збуджений, побуряковілий і майже роздратовано віддавав накази командирам полків. Дехто, настроївшись перед тим, уже на досить благодушний лад, глянувши тепер на генерала, одразу догадувався, що попереду буде ще всього і труднощів, і небезпек. Противник не тікаючи, Змушений був кинути чимало своєї техніки та боєприпасів. По всій висоті стерчав із землі перем'ятий знівечений метал, здеформована важка зброя. «Буде трофейникам роботи», — перемовляли з «Попозбирають!» Дивіться, Занітка гукав маковей товаришам, сподіваючись таким нехитрим способом привернути увагу Ясногорської. Тура, ступаючи між Сагайдою та Чернешем, обернулась на мить, глянула на Маковея, кивнула йому привітно. Потім знову щось жваво заговорила до офіцерів, крокуючи далі, ціла, цілісінька. не вгавав Маковей, поплескуючи рукою теплу нагріту сонцем гармату. Проте Ясногорська на цей раз навіть не почула його. Ще видно й заряджена, Гармата стояла в круглій ковбані ячейці, наставивши свій довжелезний хобот у блакитну височинь весняного неба. Телефоніст ще щось гукав, але Ясногорська не оберталася. Тоді хлопець, недовго думаючи, припав до механізму гармати. Пролунав постріл. Єдиний, самотній і тому дивовижно разючий серед цієї великої тиші. Покотився далеко над полями, перелунюючись в берегах, у лісах та яругах. Тисячі людей на мить застигли, здивовано слухаючи його. Декому здавалося, що це вже пролунав останній постріл на землі. В синій високості розпускалася біла квітка вибуху. Певне ту квітку було видно найдальшим чеським віскам що ледве мріли в садах на заході. «Що ти робиш?» – схаменувшись, накинулись на Маковея командири. «Я хотів дострелити он туди», – сміючись, показував пустун рукою вгору. «Куди?» «До синього. До стратосфери». Зрештою хлопець і сам не знав, для чого він вистрілив. «Може, для неї? А для Шури Ясногорської?» Чи може він салютував мирові, що здалеку, наближаючись, вже ледве чутно сурмив назустріч людям, які такою тяжкою кривавою працею здобували його? Полки, згорнувшись в колони, прудко летіли вперед. Назустріч їм крізь гарячі, розімрілі поля, котилися блискучі асфальти. В суціль полеті свіжою водою. Святково брані чехи і чешки невтомно поливали їх зранку до вечора. Щоб не курилися шляхи, щоб не падала пелюка на висвободителів. Чисті, красиві села міста, потопаючи в молодій зелені, викинули над собою червоні, радянські і триколірні національні стяги. Майоріли вони, куди глянеш, як вимпали численних кораблів у величезній гавані. Весь світ одразу став незвичайно яскравим і барвистим. Крізь людський радісний клекіт невпинно проходили натхненні війська. «Наздар!» – видихала визволена Чехія єдиними грудьми. «Наздар! Наздар! Наздар!» Примітка. Наздар, по привіт. Адже є руда армада, примітка, хай живе червона армія. Тріумфальні арки виростали назустріч полкам, наче самі собою. Хомахаєцький пролітав у ті райдужні арки одним з перших. Грива його коня вже третій день була заквічена пахучим буском. Його автомат Хоми був теж оплетений квітами та стрічками. Оплітали його білі худенькі руки визволених сестер, чешок і словачок, котрих подоляк навіть не встигав запам'ятати в обличчя. Наступало всеземне свято, якому здавалось не буде кінця. Біля кожного двору на чистих лавах стояли відра з холодною водою, та хмільною брагою, а біля заможніших дворів бідони з молоком та діжки з пивом. Радісний, енергійний люд не втомлювався припрошувати своїх бажаних нещисленних гостей. На Майданах малеча хоробро плуталася поміж машинами і кіньми, тягнучи за собою повні відра, неопередий, простягаючи кожному кварту, зачерпнуто від душі по самі вінця. І яке щастя світилося в дитячих ясних оченятах, коли боєць, нахилившись сідла, брав ту кварту і, посміхаючись, пив добрими солдатськими ковтками. Я впиваюся в ці дні, хвалився Хома товаришам. Не можу нікому відмовити, від кожного п'ю. Щоразу, частуючись, він встигав перекинути щехами бодай кількома словами. Насамперед цікавився, чи давно пройшли тут німці. Годину тому, півгодини тому, відповідали чехи, темніючи при самій згадці про окупантів. Дивно, дивно мені, братове, коли ж ви встигли стільки прапорів наготувати та ще й вивісити? О, пане товаришу, прапорів нас зготові ще від сорокового року, дружно признавалися чехи. Крізь шість літ ми чекали цього благословенного дня. Ми знали, що ви нас не забудете, що ви прийдете, і Чехословенсько буде. Вже маєте, втираючи в ус, говорив Хаєцький з таким виглядом, ніби передавав оце Чехословенсько просто в руки своїм співбесідникам. Тримайте міцно, бо дорого коштує. Чехи присягали йому хором. «Пане товаришу, будемо як ви». Хоча полк Самієва в цьому наступі робив по півсотні і більше кілометрів на добу, жоден боєць не відставав. Всі підрозділи були на колесах. Автоматники на веломашинах та мотоциклах неслися вперед при самій землі. Підводи, переповнені заквітченими піхотинцями, їжилися в усі боки дулами гвинтів. В голові колони мчали кіннота й полкова артилерія, готові з першої команди вступити в бій. Кілька разів на добу спалахували короткі, блискавичні сутички з ворожими заслонами, потім дорога знову розчищалася, і полк знову згортався крилами своїх бойових батальйонів, як птах у найпруткішом польоті. Основні механізовані сили німців тікали на Прагу. Інші, не встигаючи за ними, звертали з магістральних шляхів у глухіші місця, розсипалися лугами-берегами, заривалися в скирти сіна, вовками бродили по лісах, гуртуючись у бандитські ватаги. Там за ними полювали невтомні чеські партизани. Важко було катам уникнути суду в ці дні, коли суддями над ними звелися цілі народи. Якось у півдні полк підходив до великого чеського міста, що швидко виростало за обрію лісом заводських димарів. Після веселих біленьких селищ, що раз у раз кокетливо шикувалися вподовж шосе, хомі було трохи незвично бачити зараз перед собою панораму індустріального міста наскрізь прокоптілого за довгі роки заводською сажею. Така мала країна, а має такі крепкі заводи, захоплено думав Хома, проймаючись ще більшою повагою до Чехів. Жиловий народ, як і ми. Німців у місті вже не було, проте сліди їх ще не прочахли. Міські темні околиці похмуро зализували себе язиками велетенських пожеж. Горіли заводські довжелезні цехи. Взялося полум'ям кругле залізничне депо з проломленим черепом даху. Частина будівель була зовсім зрівняна з землею, перетворена пекельною силою вибуху в суцільне свіже руйновище. Інші ж будівлі, що вціліли, порепалися через усю стіну потворними зигзагами, які утворилися, видно, під час бомбардування. Загони чорних мокрих робітників, озброєних бронзбойтами, Намагалися гасити пожежі, але їхні зусилля не давали майже ніяких наслідків. Сено вкруги пашило полум'ям, дихало густою спекою. Коли це вони встигли вчинити такий погром, гнівно думав Хаєцький про німців, наближаючись до бетонованого заводського паркана, скособоченого ударом повітряної хвилі. Близькі пожарище дихнули йому в обличчя, мов південний Суховій. Не встиг Хома зупинити коня, як його вже оточили засмальцьовані збуджені робітники. Від них Подоляк дізнався, що заводи були розбомблені лише годину тому, і що погром цей вчинили не німці, а союзницькі літаючі фортеці. То від їхніх алья-бомб чорніють між цехами такі вирви. На дні деяких розчахнутих вибухом Ям повиступала навіть підґрунтова вода, і нею користалися тепер брамспойтники гасячі пожежі. В першу мить Хома був щиро захоплений такою роботою союзницької авіації. Молодці! Отак давно б треба. Але робітники незабаром пригасили захват Хоми, розповівши суть справи. Виявилося, що американи не летіли на заводи. Коли німців уже тут не було. «Промахнулись, виходить?» – пожалкував Хома. «Не розрахували?» Робітники були іншої думки. Їх, видно, цей наліт не тільки не захоплював, а навіть обурював, хоча вони й стримували своє обурення, як могли. Однак Хома чуйно вловив у їхніх голосах гіркі нотки цього обурення, вловив і нотки кревної скарги – адресованої йому. Робітники вболівали за ці підприємства. Дарма, що чимало жил, повитягали з них капіталісти. Чимало за своє життя вони тут сажі наковтались, їх чиїхось прибутків. В розмові незабаром все з'ясувалось. Один з робітників, простоволосий, кремезний юнак, узмокрилій від поту майці, поклав свою засмальцовану, розвинену в роботі руку на сідло Хоми, Туги жили понадимались на шиї, Синіючи мав ріки на карті.